Välkommen till första avsnittet, gametime Game Time med Nicko Färnan. Denna vackra röst ni hör är Nikos. Bästa är Färnan. Välkommen, välkommen. Ja, han är på andra sidan interwebben men i samma rum. Det är ganska otroligt. Det är häftigt vad vi kan göra idag. med datorer. Vi ser till att vi kan sitta på varsin sida jorden ändå så lyckas vi envisas med att vi ska sitta med hörlurar och mickar och ta med fan allting i samma rum. Det är sladdar, vi med fan överallt, så det är helt stört. <här> ja, det är vackert. <här> eh, ja, för er som inte har lyssnat någonting tidigare på våra Inför så är det här alltså en podcast där vi spelar spel och pratar om allt mellan himmel och helvete. Eh, ganska enkelt sagt. Ja, och Kommer säkert att bli mer än himmel och helvete också. För den. Det den jag gissa på. Uh, vi är väl lite... Ja, det är en podcast. så Vi pratar, snackar skit. Uh, vi hoppas att vi i framtiden kommer få frågor av er lyssnare. Uh, vi kommer även köra lite mer sen. Om ni går in på vår blogg så hittar ni uh, sideshow, uh, recensioner, versus. Det finns en hel del där att kolla in. Så glöm inte att gå in där och kolla. Så ni inte missar allt extra roligt som finns. Och så misstänker jag att vi kommer säkert att lägga upp en hel del bilder och annat skit på bloggen där också. Om det är så att det är något speciellt ni skulle vilja se som vi pratar om under avsnittet. Precis, det kommer hända en hel del. Samma sak om ni vill ha en, speciell, en speciellt spel ni vill att vi ska spela eller recensera. Skicka in det. Det är vissa grejer där ni kommer behöva tänka på dock. Ingen av oss har ett Wii U eller ett Xbox One. Så vi kommer inte kunna spela de nyaste spelen förrän eh, vi har fått dem av en rik lyssnare eller... <skratt> <skratt> <skratt> ja, precis. Om det är så att du har onödigt mycket pengar och ingenting att göra och faktiskt kanske tycker om oss två så får du ju mer än gärna be om våra adresser och skicka varsitt. Det skulle inte sitta helt fel, eller vad säger du? Absolut. Och samma sak om Microsoft och Nintendo har det här. Ja, vill ni ha era spel Det är bara skicka in grejen. En grej, till, en grej till, när Nico säger att skicka in spelen ni vill att vi ska spela, det vore ju skönt om ni skickade in den fysiska hårdkopian, men jag tror han syftar på att ni ska skicka ett mail med namnet på spelet, Precis. så får vi två bestämma om vi och så pass mycket pengar att vi har lust att köpa skiten. Precis, vi är ju bara fans. Vi är inte gjorda av pengar utan vi kollar igenom det som önskas och så hittar vi någonting. Det ska vara så att vi vill spela det och att det verkar vara bra och att vi har råd med det. Så vi kommer inte bara, om ni vill ha nyaste Halo, kommer inte vi kunna spara på sist där, köpa ett Xbox One och köpa Halo. Visst, jag skulle vilja gärna ha ett men just nu har man inte gjorda pengar. Jag har ett Playstation 4, jag har alla eh, Förra generationens konsoler Jag har 3DS XL Det nya Det är ni typ okay, de som lyssnar, det är typ så att Nico har alla konsoler Det är mer mera mig, ni måste förstå att jag inte har det Och har fan inte plats för det hemma Jag har ett 360 Och jag har ett Sega Mega Drive Det är det jag har, ja en PC såklart Som inte klarar av att spela några spel på Nej, jag har provat att spela Diablo Som vi nu ska spela här och Har jag provat, eller jag försöker att spela men jag har dött lagdöden så många gånger så att eh, min eh, Hall of Heroes är full. Och jag har tagit bort en hel del av dem också. <laughs> Precis, som sagt. Eh, det vi inte har som en new, new, eh, heter next generation. Det är som sagt eh, inget Xbox One, inget Wii U och inget eh, PS Vita. Men Wii U är väl inte Next Generation? Är det det? Ja, det är det det? Det Next Generation, det var den första som kom. Aha. Next... Ja, du menar, ja du menar Next Generation så Du menar att eh, 360 är gamla generationer Precis ja, ja men då är jag med Jag tänkte att 1 eh, och 4, eh, eller vad man ska kalla det för Xbox Och nyaste, att det var nuvarande generationer som att de hade kommit Men jag, jag är med på hur du menar <här> Ja det är, just nu är det New Men För ja. <här> jämfört med, det är Next jämfört med det som vi har <här> ja, Det nyaste jag har är PS4 och är New 3DS XL, vad fan det nu heter. Det är, liksom, det är det vi har, så där kan ni önska vad ni vill och så kan vi kolla upp det. Annars... En, en liten riktlinje till är väl att det är, självklart ska du gå att spela minst två på spelet. Uh, I alla fall när vi spelar Game Time med Nico Färna för det ja, spelar ja, precis. vi 100 alltså just det här, om, om ni vill skicka in förslag till att ni vill höra oss båda två sitta och spela med såklart, så måste det ju vara minst två. Precis. Sen spelar det ingen roll hur, om vi måste möta varandra eller om vi kan spela med varandra eller det spelar ingen större roll så. Det löser vi, jag och Nico. Men annars är det bra att tänka på att det, det ska vara minst två. Annars kommer det ju självklart om ni skickar in något spel som vi verkar intresserade av så kommer vi säkert att lägga in det på under sideshows och köra en liten recension på i alla fall. Och då kanske det bara är Kanske bara är jag eller det kanske bara är Nick. Och det, det visar sig då. Men då blir det bara en mer renodlad recension av det hela. Precis, recensioner kommer kunna vara vad som är single player också. Men då är det, liksom, det är inte någonting vi kommer i det här. Det här är ju game time. Utan då blir det på recensionssidan, precis som fan alltså. Men nu ska vi inte dra ut på det här mer. Utan nu är det dags att vi ska köra lite. Vi ska ju köra Diablo, Hardcore och Season. Och vi kommer köra på Torment 6. Ända från början. Precis. Då vi se hur länge vi överlever och hur... <skratt> ja, precis. Vi får se hur länge vi överlever helt enkelt. Precis. Vi har väl tänkt att avsnittet kommer att bli ungefär en och en halv timme. Lyckas vi överleva så länge så kommer vi att fortsätta så kommer ni höra i ett avsnitt längre fram i tiden. Vi kanske inte kör det varje gång för det kommer det inte bli. Men någon gång ibland kommer vi komma tillbaka. Men då bjuder jag in dig då. Ja, absolut. Sitta. Där ah, är oh, jävlar, är det där en Crusader? Jajamän. Ser de ut så där från början? Ja. Ah, vad töntiga han såg Det kanske vi ska säga också. Jag spelar då en Crusader. Eh, och vi har Färna som kör en... Wizard. En eh, kvinnlig wizard dessutom. För jag vet inte varför jag började spela kvinnlig karaktär här för vad är det, ett halvår sedan och fastnade som fan. <laughs> Nu blir det alltid kvinnliga karaktärer av någon anledning. Eh, och vad heter din kvinnliga karaktär? Ja... Eh, vart säger jag det nu är? <laughs> jag, jag har skrivit in det någonstans. <laughs> jo! Yossi! Eh, Joss. Med Y och två Z. Okej. Okay. Ja, det är coolt. Eh, själv kör jag på Mithrandil. Hörre, eh, det, källa det, det, lite här nu. Jag har inte kommit in än. Nej, jag ser det. Det är som vanligt när vi spelar. Nu är det så här också. Då ska det väl läggas till att eh, jag, eh, Färnan, sitter på en laptop. Just nu sitter jag på Nikos laptop. Eh, annars i vanliga fall sitter jag på min som är ännu långsammare och ännu slöare. Så att, eh, jaha. Ja just det, det är alltid en sån där jävla grej. Oj, shit. Ja men nu, tro, vänta. Vi måste chilla en liten stund. för se bara Så att han kommer igång. Ja nu så, nu är han med. Nu. Ja. Vi andas ut, vi laddar upp, tar en klunk öl. Vänta, akta ja, inte och lite kaffe här Okej, okay, nu kör vi ja, precis, som ni, som ni förstår så sitter Nick och pimpla pils när borta, andra sidan i rummet också Ah shit, Det var första, nej, måste har någonting häftigt? Nej, vi har ingenting häftigt Och ser hur oh, lite liv Shit, vad hård är! Det här kommer ju inte att gå Jo, till slut, vi behöver bara vet att jag använder min special... specialare nu va? Ja och ser du, slaga det här i första handtalet då. Du, alltså, passar det sånt att han slår på dig? För du vet att han du Ja, nej, han tog inte så hårt ändå. Nej, jag får tillbaka honom. Men... Ja, häftigt att se hur mycket XP vi får av det här och hur många bars vi ger. Jag är på. inte alltid kacsi, jag kommer jag att. Jag på. Ooh, oh, shit. Alltså, vi är oh, ho, ho. två bars ifrån och upp i level. Ooh, shit. Av F första gruppen. Okej. Okay. Eh, som ni kanske hör så har vi inte spelat det tidigare, jag är nere på hälften av livet, jag har tagit typ fyra slag. Oh shit! Och du, eller vet du det, Nico, tänk på att du, nya health är ju oändliga numera. Ja just du, ja! Du kan ju använda hur många du vill, bara det att du måste vänta på cooldownen. Ja det har du rätt i. Men du får använda dem hur många du vill. Och det är med den nya seasonen som kom nu så... Ny, ja. Nya grejer. Ny, nyaste partchen, vad fan hette 2-0 någonting. Ja, säg, vad ah, den kom typ här i föregården eller någonting. Jag märker att man kommer behöva röra sig mycket. Oh shit, det här kommer bli... Du har ju bra som kan röra dig där men jag känner att... Och de är två nu, det är alltså... därför det... Ja, slut. vi står och slåss helt enkelt med grupp nummer två. Ni som har spelat här förut vet hur hela skiten börjar. Man möter en jävel först och går man ner lite längre ner. Där gick upp i nivå. Ah, härligt. <laughs> Nu får man ju något shield bash fick jag. Nice. Och jag får äntligen ray of frost. <laughs> nice. nice. Nu ska vi spänka lite rumpa här för nu. Eh, som ni förstår kanske så är vi lite nervösa just nu. Oh. Eh, så fort det börjar gå lite bättre och är lite lugnare så kommer vi börja snacka om roliga saker. Vi har lite grejer att uppreda upp redan som vi har tänkt ut här. Och det kommer bli flytande snabbt, men just nu är blir väldigt nervösa för det här. <laughs> vi, vill inte, vi vill ju inte sumpa första avsnittet efter fem minuter. <laughs> så jävla Nej, vi vill ju se lite bra utför det grupp är Eller låta, låta bra åtminstone. <hör> <hör> ja, ja, ni inte ser oss. Och så alltså, är på rött, jag är på rött. Oh spring, spring. Ja, äh, du, vi vi slår det som fan nu. Alltså, det här är inget. Oh! Yes, det... nu, har vi, nu har vi tagit oss förbi den första tre gruppen, där som, ja, som sagt, återigen, ni som har spelat Diablo vet vad jag menar uh, Chilla och tryck på honom, inte, <laughs> jag är skakig Jag måste ha mitt Q Ja, <laughs> uh, hur som, nu har vi kommit fram till den här Captain Romford mm. Men uh, vi kan börja med första här Jaha. Uh, Jag bad dig ta fram tre låtar som passade in på din personlighet så ville jag känna dig lite bättre Ja det, du bad om det ja och en motivering. Har du tagit fram någonting här? Ja. Jag gillar ju inte att förbereda allt för mycket. Jag har bara lita på, på Nico här. Men, eh, men jag har ju funderat lite. Mm. Och... Eh, Vi tar den här, det... med här så här. Men vad kommer fram att klicka för? <laughs> Ja, inte, vi, vi återkommer, vi återkommer du. Det är en start. jag skulle inte bara gå runt i cirkel. Ja, ni ser vad jag har att göra med. <laughs> Fan, trycker fingret så alltså, passar det, för du kommer snart med snabba jävlar. Ja, jag vet, jag vet. Stå här borta hos mig istället. Stå här borta hos mig så ska jag ladda upp lite kraft här. Så jag klarar ja, av det här. Nu backar lite för du kommer. Ah, ja, shit på där, då bara. Runt och spring. Spring, spring, spring. Så alltså, jag måste jag kör en. Vis, vis. Vi är snart, vi är snart ända uppe där vi börjar igen, men sådär nu, level 3, ja, ja. härligt, ärligt. Alltså jag, och, jag behöver en ny armor. armor. Jävlar vad gubbar det är, jag älskar Ray och Frost alltså. De står ju typ still så jag kan pumpa ett helt, inte ett magasin det. Ett det är ju att jag hoppar fram mot dem. Oj, oh, nu står de nära Niklas, jag backar. Ja, Där, punk! Åh, nu är det inte många kvar. Nu är det bara typ fem stycken kvar här. Men vi är fortfarande upppressade mot väggen! Väldigt långt upp i den här jävla backen, ner till stan. Där står vi nu. Åh, oh, shit. Jag, har varit Jag fick nästan lite halsbränn av all den här stressen. Ja, det, <laughs> shit, det här är inte bra alltså. Det går ett helvete det här. Ja, men det är lugnt. Och för er som lyssnar, vi kör inte på något annat än hardcore. För det är just det här man vill känna. det här rädslan att... Du är jag nära döden. Ja, vad fan man vill, när man har man... kämpat i 5-6 timmar för att hitta en typ ett nytt svärd eller en ny hjälm eller vad fan som helst. Då, no då vill man inte att det ska vara värt det. Det är tre stycken kvar som ska dö. Sen har vi... får du tugga på grinden? Hur intelligenta är de här zombiesarna? Inte särskilt. Åh, oh, om jag bara... Jag att bara... Att stå på grinden på oss. Ja, jo, det är för sig sant. Det men... där kommer bort och hjälper dig. Alltså, varje slag är ju läskigt Alltså det händer ju verkligen Jag förstår att det är läskigt för dig Jag står ju bara och pumpar som är hoppas att man ska komma fram till mig Men du måste ju fram och slåss Ja det Kommer det bli värre nu när vi kommer fram till... Så nu kommer vi in i staden Ja vad sa vi? Musik sa vi Ja kom in så Låtast springer vi fram och helar oss Som eh, ja, Representerar det ska... mig Precis det ska vara oss Om du tänker att du säger en låt och den ska passa in på dig personligen på något sätt och ge oss en motivering. Varför? Alltså, den, första, den första är ju så här att eh, eh, som vi förstår så är det ju Nico som står egentligen eller från början så är det ju han som står för all spelande och all hela, hela den ordentliga nördigheten. Det är bara det att eh, vi börjar jobba ihop för vad är det nu då? Det är sjukt länge sedan men eh, skit samma Sen jag träffade honom så Ja, jag glider in mer och mer på det. Jag spelade väl en hel del när jag var yngre men eh, aldrig nå vad ska man säga, ja, hardcore. Eh, min, mitt stora huvudintresse är ju motorer och den biten istället. Så min första låt den är ju skit i verkligen. Alltså det är, är asnördigt men jag kom på den så här precis innan vi tröck på på räck egentligen. Det är ju är det Jalle och Heavy Folkred. <skratt> Det är liksom, Jag tyckte precis att bara, är det folkrismen? Och, och du, som känner mig... Det borde vara ganska solklart. Jag behöver ingen förklaring för den nästan. Att vi kan säga att han ska på folkrism imorgon redan. <skratt> ja, just det. Och till, till det ska tilläggas att klockan även ringer 05.30. <skratt> tror jag, imorgon bitti. För då ska jag åka hämta farsan min för att sen åka till folkris i Rimbo. Ja, det är bra. Så att det, det är första låten jag tänker säga. Och... Alla ni, alltså jag, jag vet ju själv hur när någon säger att, jag håller på med, eller att någon håller på med folkresor eller håller på något annat Ni har fördomar så att, Och ni kan bara tänker, de De flesta av fördomarna om åkare, De stämmer nog in på mig ganska bra ändå, tror jag Du då Nico, vad är, första, vad är första låten du har? Det första jag har, om man kollar på mig Så tänker man på en gång Vilken perfekt man med ett perfekt skägg så att Min första låt är The Beards Med låten There's Just Nothing Better Denna Beard Alltså den, den passar in på mig Det är my Statist, Det är så vackert och... <laughs> Alltså det är vackert Det, det, det är inte därför jag skrattar Vi ska bara se Nico här i sin jävla stol Skitnöjd med sig själv Ja det är fantastiskt Din andra låt Kör igenom eh, Nummer två Ja Vad sa vi där då Alltså det är ju inte lätt det här. Det... När det gäller spelandet i sig så måste det ju bli eh, Warp Zones eh, One More Fight. Deras variant på den är ju klockren. Mm. Eh, den är helt fantastisk. Är att du inte kan, när du väl har satt dig vid ett spel det blir det alltid en extra fight ja, mer än vad man det har tänkt. Är alltid så där. Alltså, det är inte så att jag sitter uppe hela nätterna men det är alltid så här, ja men en gång till. Måste måste... Fan det gick jag åt helvete, det måste prova en gång till. Men ni förstår ju hur det är att då ha en toklaggande dator och spela Diablo. Det, det, ju, det går ju åt gubbjävlar så in i helvete. Byter ut dem hela tiden för de sten dör såklart. Ja, jag tänkte också faktiskt ta den där låten först, för jag är likadan, man sätter sig i spel, man spelar ett tag sen går man, jag har så man går och sätter sig och kollar vid tv med henne, sen bara, nej om man ska gå tillbaka till datorn och ta en match till då, ja men jag kommer snart gumman. Så det är lite så här, det händer ett antal gånger Men däremot så min andra låt blir två saker jag verkligen älskar här i livet Och det här är en låt med Rodney Carrington för er som vet vem mm. han är Och det här är nämligen Teddy and bear". Ja det är en fin, det är en fin beat Det är en vacker låt om två vackra saker Och jag tänkte nej Det ska, det, det är det jag vill ha det är, på, det är en låt som passar in på mig uh, Ja din tredje Ja, det var ju det här, ja. nummer tre. Jag hade ju tänkt fram två stycken. Hade jag ju kommit på åtminstone. Men det var ju nummer tre. Eh... P -p -p -p -p vad skulle det kunna vara? då Ja. Mm. Ja. Oh, jag kan fan inte komma på en just nu, Nico. Kör din tredje med då så mm. får vi se om jag inte kommer på en under tiden. Nu har jag tagit om mitt vackra skägg. Eh de vackra kvinnoformen och öl så jag tänkte först tänkte jag ta någonting som handlar om gaming men eftersom vi håller på med den här podcasten vet ni redan att jag är helt inne i gaming så jag tänkte ta en annan än att ta en låt som handlar om min favoritsuperhjälte och min andra stora passion som är hårdrock så det här är, min nästa låt är Bat Metal av eh, Arhybeth Ar, finns på Youtube och eh, den är tung där kraften liksom dött. Och äh, den passar ganska bra för ha, Batman sjunger där. Och det passar in på mig. Jag rockar och de andra jag möter de brukar ofta suga när de möter mig. Så det var min tredje då. Ja. Har du kommit på någon eller ska vi gå in i byggnaden? Nej, det, vi, jag får fan återkomma till den senare. Om inte väldigt mycket senare. <laughs> Absolut. Men vart är vi då Nico? Vi är inne i staden nu. Inne i portalen där och ska springa in till LIA i... The Slotted Calf in. Ja, precis. Det vi. Som har spelat där tidigare vet jag att det kommer väckas upp några zombies här. Först ska vi bara ta lite böcker så vi får lite XP. Ja, precis. Och nu är det väl så här att vi kommer försöka förklara en hel del. För jag vet själv hur det var när när jag började både spela och lyssna på podcast när jag jobbar och så att man är ju skitintresserad men det är inte alltid att man har spelat alla spel och allt sånt där så man förstår allting så därför tänker jag i alla fall jag försöka hålla koll på att hela tiden förklara lite grann i alla fall. Det är väl så att man måste ha spela någon gång för att fatta eller vara lite intresserad av det för att fatta men det är fortfarande så att är man vill man liksom ja man vill liksom förklara för alla så de förstår vad som vad som händer? Vi kommer inte berätta storyn utan vi kommer bara berätta för er vars vi är och kanske ibland vad vi möter. Vi kommer inte hela tiden zombie zombie zombies. Men ja, ni kommer ju höra våran panik när vi ropar ut vad som kommer. Ja, precis. Så nu ska vi hjälpa Alia här. Så nu börjar det. Nu transformeras en jävla... En, fyra fem stycken vanliga... Jag till zombie. Ah Dog du? Lägg Nej godik, för helvete, du är inte du, du är inte sluk, du kan inte vara död. Ja, dog. Får du hålla de här är för mig eller? Alltså jag måste stå på, ja, jag. <laughs> Vad fan? Jag måste stå på. Eh, jag måste, det ha... är stan, förstå. Eh. Äh... <laughs> ja. Men som ni förstår, eftersom att jag fortfarande lever så gör vi så att Nico han skapar sig karaktär, en ny karaktär. Så hoppar du in i mitt uppdrag igen. Så får vi se om vi klarar oss nå längre. Ja, jag är, är level 1 nu <laughs> <laughs> Och jag är level 3 tre dingar snart på level 4. Vad, ja, jag är level. Nico, vad, val vad valde du för karaktär den här gången då? Uh, Crusader, men jag är kvinnlig den här gången. Jaha, och vad var namnet på denna då? Babe. Bade? Babe. Oh shit, nej Niklas, oh. flytta på dig! Flytta på dig, ut, ah! ut, ut! Jag har åt fel håll! <laughs> Vänta, jag kommer in, jag kommer in! Dra bort dem deepfork! Aj, oj oj oj! oj Slå oj, oj. inte! Nej jag springer bara Dröm runt. Glöm inte din health potion! Nej, jag har tagit den. Åh oh, shit vad skulle jag, nej! Hoppa! Oh, alltså du var oh. ju också på att Åh. Oh, ja jag vet! Slö dem! Jag slår lite, ser... Jag måste hoppa ut här nu. Åh, oh, oh, oh, jag är inne i Elias oh, rum. Oh, ta helst oh, Jag har ingen! <laughs> jag har handböten, jag speger ut. Jag, jagar dig veta, står kvar precis för dörren. Nu, nu har vi perfekta grejer, Nico. Va? Gå Va? in, gå in, och så jaga dem mot din dörr. Så hoppar jag ut och freazar dem här bortifrån mig. Ja, vi försöker följa dem direkt ja. innanför typ. Nej. Nej, nu har de det. Liksom, typ, bejta dem till mitt, till mig. De är vid dig. Ja, nej men inte till mig, från mig. Bort mm, från mig. Ja, bra, bra. Fortsätt bejta. Bejta dem bara. Oh, kom igen, jag försöker komera ihop här. Då kommer det, det. härmare. De Där <laughs> <eller? laughs> kommer inte att gå. Ja, men kom igen, vi får, får, <sniffle> försöka. Vad fan ska jag göra det då, tänkte du? Åh! Nej! Jag dog. Jag dog. Jag var, jag är Ja. Shit. Alltså, det här är ju... Okej okay, vänta, försök överleva Niko, försök! Alltså det är trångt! Ja det är trångt oh! så fan, men du ser att de håller, ju på, de håller ju på att tappa livet! Men alltså det är en här <laughs> som tar på one hit och så... <laughs> det är löjligt! Hur fan kunde vi dö sådär fort? Sådär fort ska det inte gå dö! Det är ju helt, helt stört! Men alltså kör jag på level 3 fortfarande? Oh. Jag trodde att det skulle sänkas när jag... Nej, det tror inte jag. Det var så. <laughs> Där dog jag. Nej, dog det! Skojar du med ja, mig? Ja, men missade fyra slag och så oh. jag. Oh, men jag. Okej, okay. eftersom det inte har gått så lång tid så får vi väl köra en ny jävel bara. Ja, oh, det är väl lättast. Ja, eh. jag kör... Ja, oh, vad tänker du köra? Jag kör en äh, Wizard igen, ja faktiskt. Jag, jag kör är, en Barbarian den här gången. Jag älskar Wizarden här, jag tycker de är så jävla bra. Så, att, Men äh, vi fortsätter på tormen 6, va? Ja, vi har ja, sagt att vi gör... Det ska äh, gå, det ska gå. Change. Jag strar upp en... Ja, äh, jag är ju tråkig som fan, då, för jag är så jävla dålig på att hitta på namn. Nej! Så vi är samma ja, för... igen. Jossi, level 1, Wizard, kvinnlig. <laughs> Uh, ja. <laughs> det är jävlar vad hårda de är, det är helt jävla stört oh. Ja, det där var ju inte riktigt som man hade tänkt Det är ju skitroligt oh shit, Ni skulle bara vara med och spela, då förstår ni hur kul det är oh. Jag förstår om ni kanske inte är riktigt lika kul när ni sitter där hemma och lyssnar på oss Men det, det här är roligt Jag trodde vi skulle komma längre i den jävla podcasten men jag trodde vi skulle komma, vad gör du? Du är ju inne redan Nej, jag gjorde ju fel, jag tog ju fel ja. Ska jag invita dig eller? Nej vänta jag måste göra om en ny gubbe för jag glömde ta hardcore och Jaha Det var ganska så Sådär Väljer du... Vad tar du nu? Jag kör en Försäker. barbarian Nej Jo barbarian Barbarian Oh kör en liten hårdare tomte. Ja Jag vi vill träffa lite slag Hoppas ja. Visst fan är det, är det barbaren som också har 30% mindre skada va? Uh -huh. Eller inte i skada utan tar 30% mindre skada uh -huh. Samma som munken och vilken är det mer? jag har ju whiteat dig så du Jaha, har du? Ja, det hade du där. nice. Oh, tänk att barbarerna ser så jävla fula ut alltså. Ja, men de är hårda men grejer... Ja, är väldigt... det är de ju, men de är inte inte en snygg ah. karaktär. Ja, oh, jag tänker att han här. stenhård. Sten, han är ah. hör du chilla. Jag har ju inte, inte ens kommit till laddskärmen. Nej, men jag håller på att springa runt där. Försök hitta lite utrustning, det skulle vi behöva. Ja, men det är det vi måste klara om, de gubbarna... Har vi i... nog cash, då? Nej, vi börjar... Ingenting. Eftersom vi kör season så har vi noll kronor. Åh, oh, fuck. Jag tänkte, i sådana fall hade vi kunnat köpa av lite vendors, åtminstone någonting. <laughs> men du, är inte det där en sån här vit jävel, eller? Uh, nej. nej, jag har inget. där nu har jag alldeles strax kommit in. Nu är jag inne igen, härligt. Det var bara Ja, testar vi igen, ja då? men då börjar vi om från början, eller då provar vi igen då, får vi se. Hit... Eller om vi kan lyckas den här gången. Lika långsamt igen. Men, ja, de gör lika mycket skada. Så jag ja, och som ni förstår nu, då, så kommer vi försöka jaga oss fram till, eh, fram till grinden igen och in i, in i, in i den där jävla baren, eller vad fan det är för någonting. Men Nico, du ser ut att klara dig lite bättre med hoppet just nu, eller? Nej, det gör inte. slår jag... han inte på dig på samma sätt som innan? Nej, alltså det är det att så länge det är bara en. Och så ja det och hinner det. reagera på den där det, de de det var ju fan 5-6 stycken där inne, det var ju stort. Ja det är det, det är så jävla trångt, jag fattar inte. Fattar när vi kommer ut ur stan? Ja. <laughs> det här är, oh Okej. Okay. Nu, vi dingar tyvärr inte på första gubben men det är bara två bars kvar. Precis, så att det, det är som förra gången. Ja, och ganska... nu möter vi de här två tomtarna som sitter och väntar på oss när vi kommer i... Men, måste lyckas få ihjäl jävla innan jag får min Ray of Frost. Yeah. Tydligen så räddade ju den mig ingenting förra gången. <laughs> När Nick och jag satt och pratade om det här skiten innan vi liksom... Ja, innan vi bestämde oss för att börja med det här. Så eh, sa jag det. Jag kommer ju lätt att för den spöar ju skiten ur allt. Men... Eh, chi fick jag för det. Jag klarar mig ju längst i och för sig, men eh, det var inte mer än så. Så där ja, nu dingar vi upp till två så nu fick jag min Ray of Frost. Så det är lite lättare att spöra skiten ur folk nu. Fy fan skönt. Ja, uh, okej. Okay. Men uh, uh, skärpning nu, Nico. Nu mm. jävlar, Nu ska det här funka. Vi ska ta dem. Vi får köra lite taktiskt här. Ja, uh, jag vet inte riktigt vad taktiskt där, är, men uh, vi, vi, vi kör på. Försiktigt. Ja uh, okej, okay, du menar försiktigt. Ja, uh, Det är ett annat fint ord för det i och för sig, det är sant. Men uh, en annan grej jag tänkte nu där vi ändå kör sammans, det är kanske inte är så uh, kul uh. att lyssna på hela tiden. Uh, vi kollade det idag, det släpptes lite bilder på nya uh, Deadpool. Oh. Och de var ju riktigt fräna bilder. Ja, som fan, så så ju riktigt jävla häftigt ut. Jag har ju inte följt Deadpool så jävla mycket direkt. Jag vet ju vem det är och vem karaktären är så, men jag har inte liksom ja, äh, jag har inte följt han men jag har hört dig nick och prata om spelet tror jag. Eller är det nördigt som gör det? Äh, Eller är det det till och med på gamla, är det kanske till och med gamla radiogamertiden? tiden? Äh, det är nog nördigt i såna fall. Ja. Eh, vad bröd Ja just det, nu kommer de upp igen här med att tomtarna utanför grinden. Så börjar vi skrika och så och då det så börjar det gå till helvetet. <går> nej, det jag tänkte i alla fall Börja inte. Jag har kan jag säga definitivt börja läsa nu. Men börjar inte du läsa nu på alla de här superhjältefilmerna. Kommer inte för mycket. Både jag och nej skulle jag säga. Både jag och nej. Får mig säga så här. Åh, oh! jag. <går> oh jag kollade upp lite här. Nikko, Niko! Vad har hänt? Är du dålig på riktigt? Ja. Niko, din där, jävel. Jag, jag, jag kommer Din jävel. Men det var ju tvåslagen, vet du. Ja, ja. ja. Ah, ja Okej, okay. Niko dog igen. Men vi fortsätter prata i alla fall medan han håller på att ta sig in. Jag ger fan och att döda någonting däremot, Niko, så du får X-pen. Kanske är level två i alla fall innan vi kommer in i, in i baren igen. Jo, men vad sa vi? Det var en superhjältefilmer pratade vi om. Eller hur? Jo, men filmen Jo, alltså. Det är ju både och. Däremot så tycker jag att eh, de... Fan, visst är det så här. Nu måste du påminna mig, Nico. Visst är det så här nu att de håller på med en ny Superman? Eh, Eller har den kommit? Det, de håller på bland annat med en ny Superman versus Batman. Ja, ah, alltså den tycker jag är väl... Där börjar det gå för långt. Där kan jag gå med. Där tycker jag det är för långt. Det är skitheftigt koncept. Mm. Men jag tycker att det är att gå lite långt, för alltså... Men om jag säger så här jag har tog, kollat upp lite här, ja, lite ja. statistik. Till tu, runt 2019, mm, så mm. ska det komma 29 superhjältefilmer. What?! Och runt 23 comic tv-serier. What?! Mm. Så vänta, vänta vad sa så det 29 superhjältefilmer. Runt 29 superhjältefilmer av olika slag från både finns? DC och Marvel. Finns det så många superhjältar? De ska ju börja med det här som inte de som inte är lika kända som Black Panther, Ant-Man är ju på väg och såna där. Ja just det, Ant-Man vet jag åtminstone vem det är, men och jag kan säga att nej, det tittar inte mig för jag har läst nej. mycket serietidningar och sånt. Ja, men, men jag vad? bryr mig inte. Ant-Man kommer inte gå på bio för... Alltså, det är det jag kommer inte. Han tilltalade inte mig för fem öre. Jag är en Batman-kille som jag så tidigare. Och jag är... Alltså, filmen kommer jag gå och se. Men det är mest för att bara se om... Uh, uh, vad heter han? Uh, Kevin Smith-polare. Eh, oh, uh, ja. Uh, <här> oh, eh, ben Affleck. Jag. Ja, precis. Om han kommer kunna... mad Batman-kostymen eller inte, som det är så mycket snack om. Ja, just det. Det är det också, ja. Uh, nej, så jag vet faktiskt inte. Ja, så alltså, Batman är ju, min, är ju min superhjält att ha med egentligen faktiskt. Jag har, det, möjligtvis, alltså en inte riktigt lika känd då, är väl Flash, digga jag som fan också. Kommer du kolla oh, oh. tv-serien så kommer du då med Flash. Kommer en Flash-tv-serie? <laughs> ja, det kommer en eh, med Flash som huvudrollen. Han har ju varit med i tyligen de nya Arrow-serierna men jag har inte följt där och jag kollade första säsongen slutade kolla. Okay. Jag har hört att andra skulle bli bättre men jag har inte som sagt jag tycker det är för mycket. Alltså, jag, gillar, jag gillar Flash som superhjälte men jag har svårt att se vad alltså, han kan springa jättefort. Ja, precis. Så, och, och, vad är det mer? Han har enorm ämnesomsättning. Ja, det, alltså, hur ska man kunna göra en serie på det? Nej, så jag vet inte riktigt. Som sagt, jag gillar Flash men men jag vet inte fan hur man ska göra det till en bra tv-serie. Ja. Nej, och sen kommer det ju ännu en Thor, ännu en än Captain America, det, nu snart om några dagar är det väl. Kommer väl eh, nya eh, Avengers, oh, Age ja, ja. of Ultron. Ja, ja. Men vad fan, den har jag funderat på många gånger. Mm? Den här Thor, Ja. det, det är alltså en... Det är, ju, det är den nordiska guden. Ja, det är den nordiska guden Thor. Ja. ja. Eh, Alltså finns det någonting som kan skada honom här jorden överhuvudtaget? Alltså det är väl de är superkraftiga, annars är inte... Men det är ju samma sak med alla, alla liksom som de där... Hulken är också likadant. han kan ju inte ja, bli skadad. Och... Ja, precis, han, ja, han kan ju inte heller dö. Så det är massor av sådana här grejer. Och Jag bara tänkte alltså för... Det är därför de har ju tagit in... Det är ju inte kul, det är därför Batman är så bra. Ja, men det är därför... Att han kan ju ta. Han kan ju få stryk. Precis, han är ju mänsklig. Ja, som i, i de här nya nu minns jag ju aldrig vem fan det är som gjorde dem. Jaha, Nolan North. Ja, är det som han heter. Ja. Black Knight. <laughs> Black äh, Night, Dark Knight-serien då. Ja. ja, precis, Dark Knight-serien. Där, där får han ju faktiskt stryk av Bane, rätt hårt ändå. Ja. Mitt ja, alltså han återhämtar sig ju på ett mirakulöst jävla ja. vis, men det är ändå han får ju lite stryk där. Jo, men det är ju det, det är därför de nu i Marvel det är ju de möter ja. första filmen så var det ju utomjordingar. Ja. I andra filmen så är det robotar. Ja. Det är liksom. Ja, jo. men ändå. Men Att däremot... ta, ta questet där så vi. Ja. Vi, vi provar. Vi jag, men vi kan... det jag tänkte jag står här borta. Äh, en som, däremot. Äh, det kommer ju en... Fokusera, på en. Fokusera på en. Ja. Däremot så kommer. Äh, en... Det kommer ju en äh, skurkfilm äh, som heter någonting. Baka. Du kommer ihåg. Det är den. En skurkfilm med. Jag går ut. Ja, jag också. ladda ladar lite. Ja, precis. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Men det handlar om att det är skurkar går ihop, som Joken och. oh men vad heter de... deras? League of. Uh, vad fan heter då? League of Shadow! Nej, det är inte League of nej. Shadow. Det är ju Batman. Uh, vad fan heter den jävla gruppen då? Vad tror du om jävla grupp? Nej, men det är ju bla, bla bla bla six, eller vad de heter. Uh, The Evil Six. Nej, det kan inte vara. jag ska kolla nu när vi ändå andas. Det är så här det blir god folk när man inte har förberett saker och ting. Mm. När man bara spårar in på saker. Då blir det att det kanske blir lite där. där. Eh, Suicide Squad heter de. Ah. Och då är det ju massor. Vilka ska de vara då? Alltså? Eller då? Ja, de det? är sex Joken. olika. Eh, Joken, Dead Eye som tror jag spelas av. Vad heter han? Willy Smith, vi kan söka här, ska jag få upp alla annan. Så är du Dead Eye som spelas av Will Smith. Precis. Och så är det Harley Quinn, vi ska se här. Spelar Will Smith en super... Skurk. Skurk. Ja. Eller han ska spela dem. Aha. Första bilderna har släppts där också, så ni kan gå in och kolla de bilder. Ja, ah, ja. Deadshot heter hans skurk. Ja, ah, ja, Deadshot såklart. Ah. Harley Quinn. Ooh. Och så har vi Enchantress. Joker. Enrik Rick flag och lite olika. Det ryktas som att Lex Luthor och Killer Croc och sån här ska vara med. Oh shit. Så det finns ju en hel del. Ja. Jag. Eh, apropå dig Grodis, jag kikar in. Ja, det, jag följer med. Jaha, okej. Okay. ser du? Jag är inne. Bra, de är långt bort. Nej, nice. döda den där först så får vi lite XP. Åh, oh, nej. Nice. Oh, vi fick guld, vi fick guld. Woohoo, 149. Vad oh, skit på dem att står där borta för fan. Ja, skit... men du får ju börja. Det är ju du som har... Skitbra, skitbra. Åh, jag. Oh, jag gick upp i då har du kommit ut. Fortsätt, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Där tar min, min kraft slut och backar ja, ja. De kan börja springa fort nu, typ snart, när som oh. Halva livet försvann. Ja. Har du kraft kvar, eller för nu kan jag komma fram. Och slå. Ah, stopp då. Oh. Oh. Oh. Oh. Vi tog oh. det, vi kom vidare, gummi, och gummi. Eh, som vi förstår så var det där precis på skitåret. Det var, grodan hade typ, inga hp kar eller någonting. Och när oh. fanan säger grodan så är det mitt gamla smeknamn som han fortfarande använder. Det är Nicko. alltså. Men grodan godkänns Ni, ni kommer förstå att när, när det blir lite mer... Uh, när jag blir lite mer... Uh, vad heter det? Exalterad heter det. Då kommer det bli grodan och inte Nicko. Men jag ska försöka att... Det är därför jag... till det här nya smeknamnet han har. Det är det... Ja, nya det är ganska gammalt. Vad du in någonstans? Vi kan ju ta... Vad heter han? Boken från äh, Cain's, bok. Ja, oh, där går jag aldrig in och tar någon bok. den öppnas efter man har spöt om dess oh, som är så som... level 4! Härligt. Fick jag en ny spell! Eh... Uh... är Vad gör den? Ja, Ah, det är den där, okej. Okay. Uh, nu ska vi gå och ta, prata med Captain Room, eh, uh, Roomboard oh. igen. Ja, och nu sorry, ska vi... efter de här, vad fan heter de Wretched då? Wretched Mothers. Just det. Oh shit. Jag gör ingen skada, Nico du igen? Det såg jag inte Ja, uh, Åh, du är så dålig! Uh, det var ett slag. Du är så dålig! Ah! Oh. <laughs> oh. Jag blev spottad på och... Aha, där tappade typ 90% av mitt liv. Men jag lever fortfarande. Så Mikko är snabb som fan. Oh. Och hoppar in. Kanske, uh. kanske vi faktiskt kan överleva det här. Nej, oj, jag hoppade i det fel. Åh oh, shit. Vänta, jag måste komma in i spelet säkert. spottar ut nya gubbar! I know, jag kommer vara level 1. Det här finns inte en chans, det är för svårt. <laughs> följa på döden igen. Uh, quick join. Nej, jag ska inte inte vita. jag ska följa. Åh oh, shit, hon vi ju hela tiden också. Någon spottar. Alltså Åh oh, shit, shit. Vi har nog tagit mer än vad vi... Alltså det här funkar inte. Vi måste ju komma upp någon level och börja få lite utrustning så då kommer det börja gå bättre. Ah! Alltså, fuck! Tog <laughs> Vi får se om vi hinner komma in. Ja, vi har gamet för jag är inne. <laughs> då har vi gamet! Alla. Ja, men vi är i level 1, vi kommer inte klara det här. Jo då! Ja, kom in, vi får testa att gå till Alpha, jag ta typ en demon Hunter eller nåt. Jag undrar om de kan komma in i staden eller om de dör. Jag får mig att det är en bug så att de dör. Ja, de dör. Nej, gör de! Ja, men jag får ingen XP för de som kommer in och dör. Ja, det är ju inte så bra, men okej. Okay. Ja, gott folk. Det, det kan vara så att vi har tagit lite vatten över huvudet. Men nu är det så att vi har sagt att det här ska gå. Så då, då ska vi fan göras också. Det ska gå. Female hardcore. Och det är väl så om inte jag... Vad heter det? Om inte jag missminner mig helt fel, så ska inte, ska inte Blizzard ge oss en sån svårighetsgrad så det ska gå att göra det här. Jo, det är klart det ska, men... Alltså, det är klart det ska vara sjukt svårt, men det ska gå att fixa, eller hur? <laughs> jag hoppas det. Hur, kan jag quickjoina dig, panna vänster, eller? Det är nog jag har ju ställt in så att jag måste invite. Aha, där, nice. Okej, okay, I'm on my way. Bra. Jag tror jag slås där ute ja nu. för Han har låst sig så jag kan stå och slå på från bron och han står mot kapiteln. ja oh, nice. Fastas så du inte dör bara. Ja, jag vill bara inte det händer något så att han... Har han dött den? Nej. Bra, då är jag inne vet... för XP. Vi får se. Hoppas, hoppas. Där gick jag upp till level två oh, Ah, nice. Du också? Jag vet inte, jag har inte kommit in än. Som sagt, jag sitter på en laptop så det tar Aha. lite längre tid. Nej, äh, då missade du nog xp n. Nej, men alltså jag står i laddningscykeln och mitt huvud är ju där så då borde jag ju fått den. Eller? Du level 1 på dig. Ja, men jag är level 1. Ja, men jag är level 2. Jag gick upp till level 2. Ja, jag vet. Ja, jag vet. Fan, br brukar man inte få skita av de här första grupperna man har här utanför stan? Jo, men de... Jag ser inte hon. Var stod du någonstans? Eh, I backen. Här uppe. Då är ja. hon nog kvar här uppe. Okej. Okay. där är det någonting. Oh shit. Du vet att jag typ är mangrodan. Det är ett slag. På riktigt. Ja <laughs> men jag ska ta en demon hunter för att se vad som händer. Följer du med mig? Ja, ta någonting som skjuter lång distans. <laughs> ja. Oh shit, det här är sjukt svårt. Varför, varför sa vi att vi skulle köra Torment 6? <laughs> jag vet inte. Det går ju inte för fan. Det är helt jävla omöjligt. Uh... Ja, men i alla fall... Ja. Vad sa du? Jag vet inte vart vi var någonstans. Det var som kaos där. <laughs> ja, vi pratade ju superhjältefilmer precis. Ja, men det var det vi pratade om. Just det. Jo. Jag menar, fan, är det så många som du säger, då tycker jag att då, är, då har det ju gått över styr för länge sedan. Fan. Så, så kul. Fast det är för sig... Fan, vi börjar ju bli äldre nu också, Nico. Det är ju det. Jag menar, jo, men vad fan. Jo, men det börjar vi ju bli. Ja, absolut. Men, här, men jag tycker alltså är det... Det har gått om över huvudet. Ty, absolut. Ja. ja, jag tycker det. Alltså, de, de, de, ja, för det är samma. Det, nu vet inte jag. Alltså, jag jag, jag, gillar, jag har ju gillat till exempel Iron Man-filmerna. Fan, de har varit, jag tycker de har varit riktigt bra. Alltså. Förutom tvåan. Eh, jag tänkte säga förutom trean. Som är helt störd. Den är skön. Tvåan är ju katastrof varför det? Den är så dålig. Nico, nu är jag snart inne på, oh shit. Men vad har du gått dit när vi har några kvar här nere oss spela? Eh, det är någon som har dödat henne. Ja men vi har ju, nej vi har... är klart. Ja men vi har inte dödat honom. Vilken honom? Det är en som blir kvar, kom hit. Ja, vad är du då? Här. Jag har, eller jag har, vet det, en jävel och jag. Så på längre avstånd Neko för fan! Ja, men jag måste Nej hon är inte död, hon är här uppe! Aha, jag såg okay. upp. Jag måste ju få lite experience! För vi är level efter nu! Och... <laughs> ja det är därför vi måste flytta oss hela tiden! Åh oh, shit! Vi... Just, nu, just nu håller vi på att kajta runt en ensam stackars liten zombie till vi håller på att bli galna! Men om vi kan få den hjälpa kaptenen och vara med och slåss lite i den så kanske det går bättre. Ja, men vi får inte gå inåt för går vi in då får vi inte någon XP för den. Nej, men jag menar om, vi står, om vi håller den här borta. Kom hit, kom hit. Ja, men han kommer följa med mig bara jag inte för att jag ser rött så måste jag vända. För då är hon i närheten. Jasse, jaha. Röp lupp. Ja, men det är jag tänkte om du står kvar här borta kanske vi får fler av kaptenerna att slå på. Honom. Se. Eller det kanske är döda. Ja, det är de fan. Jo, ja, men då har vi de här pilskyttarna. Ja, de, får de vi får ju flytta runt uh, Nej, men uh, som sagt, uh, som det verkar så. 29 filmer och 23 serier. Ja, men det är mycket. Vad är det för serier då? Ja, men det är massa. Det är inte bara superhjältar utan det är alla olika serier. Det är Walking Dead och allt sånt där tror jag är inräknat. Men filmerna är ju Marvel och DCs totalt. Ja, okej, okay, okay, ja, ja. Nej men jag ska försöka, den här Daredevil släpptes ju idag så jag ska kolla om den är nog. bra. Jag tappade ju, jag försökte mig på äh, Angels Shield tappa, Arrow tappa och nu ska jag tänka att testa mig på Daredevil men ja vi får se. Jag har inte sett gott dem däremot som jag är riktigt sycken på att se när äh, det handlar om äh, Gordon när han, Igor ja, Gordon. Ja Inna, innan Batman kommer. Precis. Den, den har jag varit sugen på, men jag har inte tittat på den äh, Jag har blivit varmt rekommenderad den, så den ska ju vara mycket fin. Okej, okay. då må, kanske man måste in och kika på den även. Kom igen då, dinga, dö! Tack. Åh. Vi gick båda upp en bit. Litt. Nu lyckades vi äntligen döda den där jävla hojzombien. Se hur det här går, för nu hon här uppe någonstans. Ja. Fan, det här kommer inte gå bra. Ja. Jag tog henne! Ett... Nej, ofta du tog henne! Oh, det stod en annan skytt här uppe som har stått och skjutit på henne hela tiden. Oh, nice, Jodan. Oh. Jag, jag fick en torso. Ja, oh, jag fick ett skott på mig här på att dö, men nu har jag fem i movement. Fick... Oh, oh. Fan, det där var <laughs> Härligt. ja Härligt, nu är vi åter tillbaka in i detta. Mm. Mm. Nu ska vi bara vidare och döda mm. tre stycken till. Uh. När vi ändå är inne på filmsnack här så tänkte ja. jag, har du sett trailern för Pixel? Pixel? En film som heter Pixel. Oh. Nej, vad är det för någon då? Det är alltså, vad heter, han som är dvärgen i Game of Thrones. Vad heter han? Oh, ja det är ju... Mm. Ja, precis. En kul. var pinsamt. Ja, jag vet. Kommer på vad han heter. Heter han Hank Radcliffe? Vad ah, fan heter han? Hank Radcliffe? Nej. Det låter ju otroligt. Är det sån... Hopp ut och kika snabbt. Ja, jag ska kolla. Han... Han... Nej, nej, nej. Han heter ju någonting... inte det Mr. Dreamy? Vad fan heter han då? Ja, men i alla fall, det är... Vad heter han? Det är Adam Sandler som har skapat, som har tagit fram filmen. Aha. Kan det verkligen bli bra då? Eh, och storyn är att människorna skickade upp eh, tv-spel ute i rymden för att folk ska se våran... Eh, visa liksom, ja det här har vi på jorden och sånt. Men rymdvaret så tog det som ett hot. Och skickade tillbaka de med tv spelarna fast i verklig form som nu attackerar jorden. Så jorden blir attackerad av Pac-Man, Donkey Kong och sådana här grejer. What the fuck? Peter Dinklage heter han Ja ah, Peter Dinklage Det är Adam Sandler, yeah. det är Josh Gad, Kevin James Massa olika Vi, Jag kommer lägga upp trailern i bloggen så ni kommer kunna se Ja vete Vad va, va va va fan är det för skit då? Ja. Det låter dig som sopper. Ja, och jag är lite rädd. Jag såg lite av den. Och man tycker, ja, ah, Peter Dinklage han är ju grymt ja. bra. Ja, han är, han, han, är, han är grym. Det måste jag hålla med om. Men jag blev lite rädd när jag hörde att jag älskar den sändes gamla filmer. Ja, jo, men det håller jag med om. Alltså, han har ju bra filmer. Nej, jag är rädd nu när det är han som håller på och de här nya. För de nya är inte varit så bra, alltså. Nej, det, alltså, det, har ju, det har ju dalat så mycket. Ja. Absolut. Nej, så jag är lite rädd för det. Och trailen där gav mig också. ja Jag är inte helt hundra. Förlåt att jag avbryter mitt tid där, Nico, men vi, ja, vi båda två gick upp till level 3, va? Ja, det gjorde vi. Oh, nice! Men jag fick inte det jag skulle få vid level 3. Va? konstigt. Vad fan ska jag inte få min... Det är äh, level 1-grej. Ja, vad konstigt. Ah, ja, kvitt samma. samma. Ja men det låter ju inte som att det det låter ju inte bra alltså. Det, jag, det måste jag säga redan nu. Nej, det, det alltså det kommer troligtvis bara bli en så här hyra. Jag men vad då? Alltså vad då ska så människor skickade upp spel. Ja, ah, gamla gamla, gamla TV-spel TV liksom arcade spel. Ah. Och Aliens tog det som är coolt. Ja, och skickade tillbaka det till oss fast i verkliga former. Så du får en stor pixlad äh, Pac-Man som attackerar var som du är och sen gillar New York var de nu är. Ja, ja. Och äter upp byggnader och sånt där som Pac-Man. Och det är det där ljuden och allting liksom. Ja, <laughs> det kommer backa, backa! Ja, jag ser det oh, äh, det, det låter ju inte ens... Lite spännande, <laughs> jag säga. Nej, men på Alltså det kommer ju bli en hyrfilm eller någonting man tar ner från sjöfararna på nätet, men... Ja fan det låter ju bara stört ju det är så jävla hård den här Ja vad fan det är en sån här jävla jävel det är en vanlig zombie Fast han är han är lite överviktig, så han har typ lite extra underhudsfett som klarar för många stått <laughs> Ja... Det är, en, det är den här jäveln som delar sig på mitten man han ändå Ja, dag. vissa gör det i alla fall så Vi måste passa oh, oss på det gick ett... upp i ja, nivå. men han, ja. Ja, han delar här. sig där kom den, där kom den. Men den här även har ju buggat fast, så den här kan vi skjuta på mycket vi vill. Typ. Så, nu där borta. Yes. Nu fick jag den där! Frost Nova! Nu så! Nu, nu, nu, nu! Nu är det spel! Level fyra, äntligen! Mm. Till och med så jävla övertaggad, så jag skjuter in två snus. <laughs> det går på övervarv här nu. Det ska ju tillägga att jag har druckit en hel del energidricka här innan också, nu bara för att tagga lite extra. Och kinka till mig en kopp kaffe dessutom. Jag firade avsnittet med två alltså. så att ni, ni, ni, om, om ni tycker att jag är fruktansvärt irriterande för att jag aldrig håller käpp, så är det så. Det bara är så, det får ni faktiskt ta och acceptera. Det är... Och det är inte för att det är som Han är som tronare jag, <laughs> jag jobbar med <laughs> oh, det minne. Uh, oh. Nej, men det var väl lite det jag hade tänkt ja, jag tänkte inom filmvärlden. Mm. Det var de två farvågorna jag hade. Det är just att det är för mycket superhjältefilmer i ja, pixar. Det, det, det kan jag faktiskt ställa mig bakom. Liksom. Men jag är faktiskt riktigt taggad för Deadpool. och Jag, jag vill faktiskt se vad som händer med nya Batman. Var de, tack, tack, osch, tack, jag bett. de? Grådan. Den där gråden. Richard Mother där bakom trädet. Ja, Hon spottar ja, riktigt fint. Ja, precis. Håll undan. står här och skjuter hon inte på oss. Jag träffar den också. Ja, jag då. också. Bra, då, då, då försöker vi få död på henne först nu. Vi får nog backa för nu kommer den här. Åh oh shit, nu har det varit lite skakigt sådär igen, men... Ah, äh, hoo! Oh, oh. Men vad hade vi nog... Äh, jag vet att du har pratat hela veckan om saker som du velat, har velat tagit upp här medan vi... Medan faktiskt... Äh, ja. vi har Wreck igång så att Ja, jag har ju lite grejer här. Uh, ett returning segment som vi tänkte testa. Är att vi tänkte testa en uh, Battle of the day tänkte vi döpa ett eller jag har tänkt. Öh du, halva liv. Ja. Oh, oh, oh, oh. uh, backa, backa, backa för nu kommer Wretched Mother där. Och det är att vi ska ta... Om du slowar, Okej okay, inte längre. Ja. Uh, det är att vi ska ta två hjältar eller skurkar från tv-spelsvärlden. Filmvärlden. <här> <här> uh, och serietidningsvärlden och sånt där. Oh! Vi blir beskjutna av Wretched Mudder, det är därför vi springer ja. i cirklar. Och, på. och vi båda två blev vi träffade. Så, att det uh... är så just nu. Så, och vad heter det? Så, och så ska vi ta dem mot varandra och försöka battla lite. och se, Vi ska diskutera om vem som kommer vinna. Vem vi tror kommer att vinna, helt klart. Vi vill aldrig få se de fighterna. Nej precis, troligtvis inte. Så det vi säger det är det som kommer att hända. Ja, precis. Vill du höra våra deltagande? Ja, men eh, kör! Ah. Oh, blir jag träffad nu så dör jag. Ja. Eh. Vilka två hjältar har vi idag? Jag eh, ska se om jag vågar ta i huvudet. Här kan vi nog stå och skjuta på De kommer inte. Bra. Eh, första är Terminator. Den okay. omprogrammerade serie T-800 modell 101. Det är alltså Arnold Schwarzenegger från den andra filmen när han är Bodyguard åt Connor här. Okej, okay, men vad då? Är det en annan modell jämfört med första filmen? Eller äh, för T1000? Äh, ja, det här är T800. Det finns ju en hel del olika sorter. Ja, det här ja. är en annan som är Bodyguard. Jag ska läsa vad han har. Är det hon, Är det hon som är T1000? Uh, nej, jag tror till var en över killen som är också på ah, inter... men den andra som är ond i den här. Ja, ah, just den riktigt onda. Precis. På... Ah. Men i alla fall t 800 modell 101 är en ah. Cyborg robot, alltså han har skinn över sina robotdelar. Mm. mm. Uh, han har förmågan att lära sig. Mm. Det betyder att Uh, I filmen så är det avstängt av Skynet för att de inte ska börja tänka och gå emot Skynet själva. Men Connor slår igång den här knappen så de lär sig beroende på vad de gör. Uh, de kan lära sig, lär honom en värmen macka, och ja, då kommer han kunna det i framtiden. <laughs> så han, han har alltså programmet att kunna lära sig. Give a, man a, give a man a fish he will eat for a day. Teach him to fish he will eat for a lifetime. Precis. Uh, han känner inga, smä inga smärta eller känslor och han är ogenomtränglig av vapen, vanliga vapen helt enkelt, från det här decenniet. Men shotguns har visat sakta ner dem. De, de skadas inte men de saknas ner. Okej. Okay. Så alltså, okay. han är ganska stenhård. Det, det, det här är mera, det varför Nico förklarar mera ingående på vilka hjältar vi har, det är ju bara för att vi ska kunna ge en så, efter, vad fan heter det? Kunna beräkna så pass no, så nog mycket som vi vill, liksom, Precis. vem som kommer att vinna. Och det är samma sak, nu har ni den här informationen, så ni kan ju skicka in vad, vad, era argument, vilka ni tror vinner. Ja, precis. Och, och skriv gärna varför ni tror att den, den hjälten vinner. Men ni ska ju få höra nästa också, för det första. Precis. Och nästa han, vi mö eller den han kommer möta är Spider-Man. Men inte vilka Spider-Man som är, utan det är Toby Maguire's Spider-Man. Jaha. Och det som är speciellt med Spider-Man då, det är att han kan ju klättra på väggar. Ja, och det visste vi. Han har en supermänsklig styrka. Okej. Okay. Han har en supermänsklig snabbhet. Eh, han har ett sjätte sinne och som är hans Spidersen som ständer av fara. Han har så kallad perfekt balans. Och han kan skjuta en från handlederna. Okej, okay, det, det är inte den här Spiderman som har eh, ampuller och skit i armarna utan det bara dyker upp hur Maguires handleder va? Vi sitter här med Maguire det är filmen han har i handlederna. Det är inte oh, Amazing Spiderman utan det här är Tobey Maguire, ja, Spiderman. Och nu fick jag precis Rapid Fire. Nice. Älskar Rapid Fire. Äh... Saker och ting här så, nu. vad säger du? Vem vinner? Äh, varför? Oj. Oj, oj, oj. allt jag har att säga. Äh, eh, inte allt. Det kommer ni att förstå. Eh, ja, alltså jag vill ju... Min första tanke är ju Spiderman. Okej. Okay. Första tanken är Spiderman, absolut. Det är liksom, Terminator blir som en liten fluga i nätet bara. Det, det, det jag menar förstå, dränk, Schwarzenegger i 10 ton spindelnät, så jag menar fan, inte fanns kan han klara av att ta sig upp ur det, eller? Åh oh, shit, akta skotterna, här ja, skjuter. Men det, det. alltså det är det, han har ju programmet att lära sig, tror du inte att han efter en stund kommer kunna ta sig ut en Ja, kanske. Och det som är med Roberta, är att liksom, han är uppträdad bodyguard, assassin och stridssoldat. Oh, jo, men vad fan? Inte en Schwarzenegger kan ju liksom... Han kommer där liksom... Vem vet, han kanske har en eldkastare. Ah, jo, det är sant i och för han sig. Hon med... ger Schwarzenegger en eldkastare. För kolla i filmen, han, han kommer ju liksom naken men han i det andel I your clothes, your boots and your motorcycle. <laughs> Så han kommer där på en HD, liksom rakt in ja. i nätet och då bara, Så it, bitches. Ja, kanske, kanske då. Men vet du fan, ja, vad säger du, Nico? Det, det låter ju som att du är för Terminator. Jag är för Terminator, det är solklart. E det är klart du är. Fin Men jag... jag gillar ändå chansen Maguire måste ha med all sin smidighet och uh, allt nät. Alltså, jag, jag fastnar lite på det. Eh... <laughs> uh... Terminator han är oslagbar av alltså mänskliga vapen. Ja, Spider-Man har supermänsklig styrka. Ja, exakt. Men exakt. är det hårdare än en kulad. Det tror som... inte jag. Nej. Jag skulle inte vilja säga att för kolla han mot, när han slåss mot skurkar, han slår ju liksom. Men fatta den scenen hade jag vilja sett. Spider-Man mot Terminator, när Spider-Man tar upp slår honom i bröstet så ja. hårt att han går igenom huden och bara kröker revben efter revben bara. Ja. Men, fatta häftigt det skulle vara. Men hur starka är inte de människoskurkar han möter då. Ett slag av Spiderman de skulle ju liksom gå rakt igenom kroppen. Ja, det är sant. Och det gör de ju inte så han är inte rådar den så. Och det är där jag tror att är det bara de mot varandra. Eh, Trömmen att han försvagas inte, han har inga känslor, han tappar ingen ork. Nej. Och, kom, och, han, och han är liksom ogenomtränglig. Spiderman kommer till slut inte orka hålla upp och kommer troligtvis att dö. Ja, det är väl, ja, jo. Det däremot är de typ i en fabrik som det är i andra filmen att Spiderman har den här... Att som, är det upphettade, lava, men eld eller det här som de har där i andra fan, har Spider-Man upphettad lava? Ja, men tänk om de är liksom i en sån där fabrik där de har ätat upp allt det här metallen som de är, är i andra filmen ja, i slutet. Ja, ja, Det I ett sånt scenario så kommer Spider-Man kunna svinga upp med sitt när Terminator och slänga i honom där. Ja, det är sant. Men sant. möts de bara på gatan, då tror jag absolut Terminator vinner. För han har denna orken. med de som i en öken, Terminator vinner. För han blir inte trött och han kommer spöskiten ur Spider-Man. Det är vad jag tror. Ja, det är sant. Terminator, han blir ju aldrig trött heller. Nej. Så han kan ju nöta hur länge som helst. Precis. Ja, nej, jag, jag, du har ju övertalat mig. Vi, vi, jag går med på Terminator faktiskt. Så det, det är lite rimligt det jag säger. I En öppen ja. fight, då vinner Terminator. Är det däremot att det finns en någonting väl... som Spider-Man kan ja. använda till sitt yttersta, då kommer han att... Ja, är en välplanerad... Om, om Spider-Man får två veckor på sig och planerar... Mm. Vad Eller att, att de dyker ja. upp i en fabrik, ja. då kommer han att vinna. Ja, den går jag med ja. på. Går jag med på. Jag, det det är som man kan tänka, men, oh, men minuter har ju vapen, Ja, men med all den här snabbheten och smidigheten som Spider-Man... Alltså, han har ju... Det är ju ingen lätt fight Nej, jag tror han kan hoppa undan och fri undan kularna ja. tills det är slut i magasinerna. Ja, men va vad då om inte Green Goblin lyckas döda honom på en kvart, då ska väl inte Terminator kunna göra mm. det? För då är ändå Green Goblin... Han har ju sin jävla hovercraft där och skit. Mm. Han är ju rätt smidig så att jag måste ju säga att han kommer att göra motstånd. Men är han liksom... I en fistbattle till stöder mot varandra, då är det Terminator som vinner. Ja, det är sant, det är sant. Ja, där har ni gott folk. Första vinnaren i Battle of the Day är Terminrader. T-800 modell 1. Och, och. Och, och vi ska väl säga att inne på Diablo här så går det långsamt. <skratt> Fruktansvärt, vi har överlevt nu i alla fall, nu är vi uppe i level 5. Ja, och vi är i Old Tristam Road. Vid första, ni som har spelat kommer att veta när jag säger att har, vi har gått ut från stan och kommit fram till den här. Vad är det? Kärran som brinner typ. Längre än så har vi inte kommit. Ja, vi, håller, vi håller på att städa upp där för att få tag på så mycket XP som möjligt. För att kunna förhoppningsvis klara oss lite längre. Jag börjar, börjar känna att det här kommer att bli tungt. Ja, precis. Vi ska överleva någon längre stund. Men det vill säga, det här är ju lite lätt introducerat. Och det, Diablo kommer ju bli så här tills vi har fått bättre grejer. Att ja, det kommer gå sakta fram. Men varje avsnitt kommer inte vara Diablo. Utan vi kommer ju spela andra spel och... Det kommer... Oj, kickar. Och <laughs> vet, vi kommer spela andra spel och det kommer kunna bli mer fartfyllt, det beror ju helt på vad vi spelar för spel Ja, ja precis, precis Men vi kommer fortfarande hålla i snack och sånt där var, hela tiden Varför det Diablo vart första var väl för att det, det passar så himla perfekt med uh, ny season och allt det, är ju, det har vi ju kanske inte, det har kanske bara glömt att säga men det är ju första dagen på season 3 va? Åh, oh, jag måste springa till staden, jag har inget liv! Spring, spring! Åh, oh, ja. jag hade ett, jag hade för halva livet, det tog ett skott och nu är jag nere på jätte, jätte rött. Nu är det så här, vi möter ett par, eh, vad heter de? Åh, oh, jag vet inte, är de är Jo, Will Fiend heter de. Och då, det är sådana här, det är små jävla, vad fan kalla, vad fan ska man, vad, om du skulle jämföra dem med någonting, Nico, vad skulle du säga att de ser ut som? Oj, vi har råd med vapen. Ska man köpa ett kanske? Oj, vad är det för vapen då? Svärd och grejer. Jaha, kanske man skulle köpa ett. Kan inte jag använda mina såna förresten? Åh, oh, men jo, jag kommer att köpa ett om jag har råd. Nej du, jag har inte råd. Hur mycket, hur fan, fick du så mycket pengar? Jag har plockat på mig nu och köpt på mig så att jag blev av med vapen. För jag kom på att jag måste ha pilbåge. Men fan, ge mig svärdet då. Ja, men... Oh, vad... Köpte det? Eller, gjorde du inte det? Uh, jag gjorde ett stort misstag Vad gjorde du? Jag uh, skulle sälja mitt svärd och såg det min bilbåge Nej, sko skojar du med mig det? Uh, det här började inte bra Skoj du skojar med. Snälla säg att du skojar med mig Åh, oh, jag kan använda en pale i alla fall Du skämtar Nej. Har du ett svärd då? Ja, jag har svärdet kan Gör du någon skada med svärdet? Uh, jag, gör jag har damage 9,63 Ah, ja, men det är ändå relativt bra Men du, kan du inte skjuta någonting? Jo, jag har en impale som kastar bort Ja ah, just det, du kastar kniv eller vad ah, ah. Så jag får köra lite Men... Ja, ah, vi får ju bara hoppas helt enkelt Att jag hittar ett svärd eller någonting Häftigt här snart så att jag kan börja Piska lite rumpa, jag springer ju fortfarande runt Med den jävla originalstaffen på 3 damage Som inte gör någonting alls Nikooooooo oh! <laughs> Får jättegärna hjälpa till! Det är bra. Oh. Ja, det är inte så bra. Jag tror att vi måste fokusera stenhårt på armor. Mm. Är min eh, tanke. Armor, första ta eller första grejen vi måste fixa. Åh, oh, snyggt av mig. Lyckades undvika ett av... Jävla... Ah, fuck, ett av dem. Inte båda. Eh, ett av skotterna. Skitsnyggt. Sköt ända in i sista sekund och sen flyttade jag på mig precis innan hans skott kom fram. Det nu... är oh, där skjuter han. Och han skjuter på Nico. Det är lugnt, det är lugnt. Åh, oh, där skjuter han på mig. Åh, oh, än en gång så lyckas jag. Oh. Men har du några skvaller att berätta? <laughs> Har du något skvall berätta om vad som kommer komma härnäst på bloggen efter det här avsnittet? Eh, nej. åh, oh, vilken bra fråga. Eh, na, ja, eller, jag vet ju att vi har tänkt att eh, köra en liten versus, va? Ja, det kommer troligtvis komma. Eh. Relativt snart i alla fall. Om inte redan ikväll, det vet man aldrig. Precis. Eh, vi har också planerat en recension som eh, komma skall ganska snart. Oh, oh, oh. Eh, och spelet ni kan förvänta er, det är... Eh... Oh, vad heter det? Broforce? Ja, precis. Jag, jag satt och tänkte såhär, vill han att jag ska säga det nu eller vad, vad är det här? Det var bara lite pinsam tystnad ändå så att eh, säga. Ja, jag jag, jag, jag håller på att dö här. Ja. <laughs> nu dör du han. Kom igen då, nu ska du dö. Tyst! Ja! Oh för att vi måste vänta så jag får HP. Ja, oh, shit vad lärare Ja, absolut. Ja. Eh, både versus och recensionen eh, är väl egentligen Broforce hade vi tänkt, eller? Eh, ja, vi, du är ju här ikväll så vi ska försöka spela in någonting i alla fall. Eh, testa spelet och sånt så får vi se. Eh, samt imorgon eller i övermorgon. Det beror på om folket hinner åka hem imorgon. Det är så sagt Tabletop Day imorgon. <laughs> och så är det som ni, om ni har hört på Chilla med Nico, Så är det turnering på natten Som urar klockan elva imorgon kväll Och den har jag tänkt att live recensera Här har du en bok Ja, ah, nice, nice mm. eh, Ja, apropå det Niko. Eh, jag ska ju på folkreis hela dagen imorgon yeah. Men eh, jag har tänkt att Om jag har ork och lust efter det Eftersom att jag ska kliva upp så där in okristligt tidigt Och eh, Springa runt ute i solen hela dagen Och antagligen har panik typ, mm. Den andra halvan av dagen så men om jag har orken kvar så har jag tänkt att komma hit och kanske kika på den turneringen ihop med dig. Ja, precis. Och kommer du då får vi lite så får vi se hur länge du pallar stanna kvar. Jag tänkte i alla fall att försöka köra hela. Ja, ja, precis, precis. Och det här kommer ju visas på Twitch och det kommer ju kunna kolla efteråt. Och då kommer ni kunna Antonin, det kommer ju inte komma upp live utan ni går in, tar fram streamen och så kommer ni ha oss diskutera samtidigt som ni kollar på streamen. Vi kommer ju se till när det pausas, när det är paus så säger vi pausa och så sätter vi igång lite snabbt med när det sätter igång igen, så ni kommer fatta exakt hur det funkar. Det låter ju alldeles utmärkt. Och det här är ju som sagt första turneringen. Det har ju inte visats någonting innan, inom termineringen om Mortal Kombat X, utan det här är det allra första vi får se. Ja just det, fan vad cool. Så det ska bli riktigt kul, det är Fatal 8, det är åtta av världens bästa spelare som kommer köra. Jävlar. Det kommer bli lite hardcore gaming då. Precis. Alltså. Och så sagt, det kommer ni definitivt få mera recensioner. Och nu kommer en Wretched Mother. För... Kommer, ja, precis. Jävlar, kommer äh, Jag måste så. tillbaka till stan. Äh, jag har inget liv eller... Men du har ju Q. Ja, jag har inget hatred. Och jag kan bara använda hatred-attacker. Vadå? Får du full hatred om du går in i stan? Ja, jag kan få. Men om du gör en... Jaha. Oh, just det, du har ingenting att skjuta vanliga skott heller. <laughs> jag tog bort det. Ja, din jävla sopa. Ja, så dåligt. Åh, oh, det där. säger du. Eh, Ratched Mother skjuter fortfarande stört vård. Stört vård. Att det är inget hp kvar alls när hon är klar med mig. <laughs> Vi klarar inte två skott av henne, Neko. Det går inte. Så varför skulle du tappa bort bågen? Jag vet inte. Det är inte. så dåligt satte på mig och sen, oh. så skete sig. I more hatred to do that. Fan! Eh, ja. Egentligen, men fan också. Men impale, är det din nör? alltså det är din typ sämsta attack eller? Uh, det är hatred. Jag har ingen vanlig attack som jag kan använda med svärd. Om det inte går att ändra någonstans, men det har jag inte hittat någonstans. Okay. Så att jag kan använda svärd som... Men är... du har inga pengar heller kvar alls, eller hur? Uh, nej. Eller jo, oh, nu har jag 192. Ja, det var Men det lite. finns ingenstans att köpa båge om inte du kan köpa båge. Nej, jag kan ju inte. Det. Jag har inte råd med det. Oh, nu slår hon på mig igen. Jag håller på att betar den in till stan här så vi kanske kan få lite hjälp med att dö Mm. Nu har jag hej, full titled. Alltså, det här, Nico, vi kommer att dö sen. Du, du vet att vi ska. Åh, oh, du vet att vi ska upp och slåss mot en guling. Mm, och jag måste. Och ha... Eftersom att det är torment 6 här så kommer det säkert vara en grupp ett par grupper med blåa innan. Vad är det? Och Hon är ovanför. Alltså jag har 334 mynt. Det är det jag har. Shit. Ja. Jo, vad sa vi? Broforce? Äh, precis, vi kommer försöka var att försöka. <laughs> Mortal Kombat var vi. <laughs> ja, Mortal Kombat var vi på. Så var det. Äh, och när det kommer så kommer vi definitivt spela mer. Jag har ju beställt det. Det kommer ju spela versus. Vi kommer ju köra en ordentlig recension när det All, spela igenom story och allting. Ja, så ja. det kan ni förvänta men, er. Vilket, vilket datum var det det kom? Det, det, jag vet det är den 17. På det. Det, det, är det är nästa är vecka. Ja, ja, Fredag nästa vecka. Så det kommer ni märka. Och vi har väl tänkt att den här game med Nico och stjärnan kommer att släppas minst en gång i månaden i alla fall. Ja, det är tanken åtminstone. Att försöka få ihop minst en kväll. Och då får vi se när Sideshow och sånt ja. kommer. Ja men precis. Det, det kan det komma lite så... oftare. Ja. Och killa och såna där avsnitt kommer ju kunna komma mycket oftare. Ja, men precis. Det kommer väl för det kommer ju, ja, det visar sig helt enkelt, men just den här game time där vi tar ett spel, spelar och pratar med er så mycket vi kan om i stort sett vad som helst. Det kommer väl försöka bli en, en gång i månaden i alla fall. Mm, precis. Förhoppningsvis så kan våra flickvänner gå med på det. <laughs> Hoppas jag. Ja, jag tror vi ska kunna slita oss jag har en väldigt förstående flickvän så jag klarar mig nog ganska bra, tror jag. Kan inte hon bara bugga fast den där? Yes! Din flickvän eller Ratchet Nej, Modern? nej, nej. Den här Ratchet Mubben vi håller på och möter här borta. Hon är ju här! Hey! Shit! Åh, oh, sjukt! <laughs> nu, nu är hon snart död, typ. Kom igen, då. Aha! Kom hit och slåss, då! Vad gör du? Jag håller på att fylla på min hatred. Antingen har du buggat nu eller så har du perfekta läget att skjuta på henne nu. För att nu gör hon ingenting. Nej, det är bra. Jag tror hon har buggat fast. Ja, hon har fortsatt skjut. Där. Oh, level 8? Ja. Men du att vi gick upp två levels? Ja, det gjorde vi. Och en gubbe? <laughs> nice. Det är bra. Jävlar, och så fick jag ett par klott pants också. Ooh! Oh. Vi fick 13 000. Jag fick 13 000 guld. Oh, jag fick... Ja, det låg guld kvar också. Ja, jag jag, jag ska in i stan och köpa lite saker först, för. Annars kommer vi aldrig att klara av det här. Har alltså. du en båge som du kan köpa, eller? Jag ska se. Jag kunde inte det. Nej, jag kan inte köpa någon båge heller. Varför ska vi inte köpa tillbaka grejerna som jag sålt? Jo, jo, men, men det men kan du... man ju! Det är så! Åh, vad leds jag blir på mig själv. Jag trodde du hade tagit bort det. Nej, jag hade ju sålt. <laughs> men vad är det goda om de tillbaka svärdet också då? Så tar jag svärdet. Men måste jag inte köpa tillbaka? Nej, den var mycket billigare. Ja. Släng ut det för att se jag. om jag kan ta det då. Ja, det kan jag. Bra. Det är skitbra, för jag kan ju använda svärd. Så där, då behöver inte jag köpa något. sånt. Då ska vi köpa lite armor istället. Ja, jag håller också på att köpa armor. Så nu kommer ni Nu kommer jag... ni in och klara oss mycket bättre. Jag, håller, jag köper ett par legs som ser ut att vara riktigt jävla nice. Ett par gula med plus 10 strength, plus 7 vitality. Det två liv per sekund. Och en extra XP per gubbe. Där ska vi ha också. Ett litet bälte. Som har tre liv per sekund tillbaka. Eh, lite. Ska jag köpa skor med? Ja jag köper fan allt som går. Jag måste ja. ha allt. Ja, jag köpt den. Där jag får fyra liv tillbaka per sekund. Och eh, oh, en, ny, en ny torso också ska jag ha. Så jag får lite mer. Intelligence och lite mer XP extra. Nice. Så. Så där nu är jag uppe på 10,73 damage åtminstone. Nu kanske det händer någonting. Långt roligt. Hur långt har du kommit upp då Nico? Ja, 4,55. 4,55. Ja, men det finns ju inget blått. Ja, just det, pågård. du har ju din original. <laughs> nu kan jag i alla fall skjuta dig snabbt. Jag Ja, men det funkar vad fan. Ja. Men det tog oss nästan bara en timme för att komma igång ordentligt. Förhoppningsvis blir nästa avsnitt bra, mycket roligare. Alltså, jag måste ju säga så här: Ni som lyssnar kanske inte har riktigt lika kul, men jag har stött. Ja, vi har... det här är roligt. Alltså. Ja. Även för att det är okej långsamt, för det händer ingenting. Precis. Uh... Men som sagt, när ni lär känna oss bättre kanske ni tycker mer om att höra oss på panik och grejer. Och så sagt, skicka in frågor vad som helst som vi kan svara ja, på. Så vi kan, ta upp, så vi kan ta upp era frågor och diskutera de sakerna medan vi håller på att spelar. Som ni märker så kommer det bli många av... Vi kommer att bryta varandra med skrik och konstiga ljud som vi aldrig tidigare i våra liv har yttrat. Massa sånt här konstigt när vi får panik hit och dit. Åh, oh, typ sådär. Och det finns ju inte riktigt någonting där ute. Jag förstår nästan varför, men ändå det är en kul grej. Det är väldigt svårt att prata när man spelar så här, men... Det blir väldigt mycket uppråt. Och... Speciellt när man försöker hålla full fokus samtidigt som man försöker prata skit. Det är lite svårt, men jag, jag, jag gillar den så länge. Ja, men så länge ni har förståelse med oss så har vi förståelse för er. Åh... <laughs> uh. O oh, döde. Dö. Oh, nu möter vi en till sån här Quillfind som spottar. Han är, är inte alls lika hårt längre. Nej. Fan, vad skönt. Han var skönt att fått lite armor. Men nu tog han bara typ en tredjedel av livet eller? <laughs> det är bra. Eller för allt typ. Har, har, ser du hur mycket pengar vi hittar nu? Vi slår sönder en liten stubbe typ och får 200 GP. Eller, vad heter vad heter guld i det här? Det är väl GP. Ja, ah, är det inte det man för kortare oftast? Gud är guld då. Ja. Ja... GP, det... det ju... Vet du vad, vad, vilket jävla spel har jag spelat jag får fram att GP är en förkoppling till för guld? Ja men... Nu, åh fy fan, om någon skulle mejla in det då blir det bara... Ja, nu kommer vi bli idiot direkt. Men vi spelar Dungeons and Dragons överallt så är det GP. -G. Ja, det är därifrån GP kommer. Och nu vet ni det också vi spelar Dungeons Ja just det, precis. Vi, spelar, vi har en liten grupp där vi kör Dungeons and Dragons också. Så vi är ganska rånördiga när vi till och med kör sånt. Ja... Men det är väl det som är goa. vi. Jag fick, vi att... jag fick faktiskt kommentaren om min flickvän här i förra veckan tror jag. Det var. Att är inte du är egentligen lite för snygg för att vara så här nördig. Fick du den? Ja, jag, <laughs> jag fick den. <laughs> det är Om Och uh, ja, tittar på mig så där lite med så här, du, du vet den här typ typen eller poppiga <laughs> äh, grejen liksom. Måste så bara säga. Så inte du lite för snygg för sånt här egentligen? Jag vet inte vad det betyder, men jag tyckte det var lite kul. Ja, det är fint. Nej, ja, jag får ju bara... Åh, oh, ska vi inte raka dig? Vad du är så nördig! De, de har vi två väldigt skilda flickvänner där, mm. faktiskt. Uh, nu ska jag inte jag måla upp min flickvän som jättehjälv, hon är vänens godaste. Det är bara det. Ja, hon är jättesnäll. <skratt> det är bara det, att ibland så tycker hon att jag är lite för och det, det. Hon är inte den enda som har sagt det, faktiskt. Nej, jag tror att jag säger det ungefär en gång om dagen, eller något sånt där ja, kanske, kan, kan det stämma? Men sen har jag ju varit inne i den här nördkulturen bra många år, innan det ens var coolt att vara nörd så... Ni, ni alla ska ju, alltså... Ni, jag önskar ju att ni allihopa kunde få se vart det är vi sitter någonstans, vi sitter här <laughs> hos och i, i hans vardagsrum. Och vart jag än tittar så finns det... Alltså det, det samlar grejer till förbannelse överallt. Och hela ena väggen, den, ja det är i och för sig kort väggen, men är fylld med bokhyllor med bara filmer i. Mm. Jag vet att du har nämnt någon gång. Hur många filmer är du har, Nico? Oh, nu har jag inte räknat längre, men jag är över 400 i alla fall. Oh. Eller nej, vad är det? Ska jag 400? Över 700? En bok i den där grejen där. Oh. Oh, är det så jävla många? Ja, senast jag räknar var över 700 totalt filmer. Alltså, Jäklar. Ja, men då är det ju samlingsboxar och sånt, men det är enstaka filmer fortfarande. Ja, oh, oh. Och nej, det är inte brända eller något sånt, utan jag köper mina filmer fortfarande. Ja det är sjukt, vad fan det kan man inte göra, alltså vad fan det är ju springa runt och leta i de här tre för två lådorna typ, eller ja, vad? det, det gjorde jag mycket förut, sen är jag med i Home Entertainment och ja det Ja just det, man kan ju beställa också, ja. det är Så jag får ju typ två filmer varje månad från Home Entertainment som bland den senaste var Dumdummare två. Ja, oh. <laughs> ska vi gå in på den verkligen? Alltså det är samma skämt som i första, fast de är så fast dumma man nästan vill gråta över att de är så dåliga, men man garvar ju bara för att det är just de som drar de där dåliga ja, det dåliga. Det, det är ju Jim Carrey i ett nötskal. Han är ju. Ja. Alltså, det är, så, det är så dåligt så det blir bra. Och de är ju så gamla så det börjar bli lite bäst att höra de dra av det skälet. <laughs> men nej, jag tyckte om filmen. Min morsa lånade den av mig och hon sa det. Hon garvade i filmen, men. Hon skarvade inte med filmen utan skarvade åt filmen för att det var så jävla patetisk så. Ja, ja, ja, jag förstår, jag förstår det men jag har ju alltid varit en stor, alltså jag har ju, jag gillar ju allt som Jim Carrey har varit med i alltså. Det, det är bra, det är, det är bra ja, grejer. Ja, just det, när vi kom in på det, jag hade ju en till grej att ta upp, på. Jaha, eh, Vi snackade ju om, eller. Fan vad radio det där lät. förlåt. Ja, förlåt. Men du, du, alltså på riktigt, jag har ingen aning om vad Nico vill ta upp nu. Men ändå, jag kände på min egen röst såhär Bara, åh oh, jag har, har nånting mer ja typ. Jaså, vad kan det vara? det <laughs> läser så jävla radio, Keep on going! Ja, det, <laughs> oh, förlåt, vad sa du Nico? Uh, vi snackade ju, var det igår? Vi snackade om uh, att Bad Boys första film fyller 20 år uh, Ja, det var det Och då tänkte jag, kom jag på det att undra vilka mer Filmer som fyller 20 år i år Så jag tänkte uh. dra upp några Som kom ut Eh, vad blir det då? 1995? 1995? Då var jag 9. Nej, 9! får räknar jag. Jävlar vad dålig jag är på matte. <laughs> du är 90, du är femmast. <laughs> dig. Du är fan 90, jag svårt ska det vara. Precis, jag har sagt det hela mitt liv. Att det är det bästa, det bästa som kunde ha hänt mig att bli vara född 90. För det är så jävla enkelt att komma ihåg. Och jag är 89, jag var sex. <laughs> Ja, då kommer vi tillbaka. Vilka till är 20? Eh, och det här är bokstavsordna. Jag tog dem som jag tyckte var mest intressanta. Första filmen vi har är Ace Ventura, den galopperande detektiven rider igen. Den andra filmen med Jim Carrey. Oh, uh, apropå Jim Carrey. Åh, oh, det är elefant... eller det är noshörningen va? Precis, det är noshörningen. <laughs> så det var så alltså 20 år sedan den kom. Det är så alltså, det, det är 20 år sedan Jim Carrey försöker pressa sig ut genom ett genom ett askel på nosen. Trycker ut tungan. Åh, <trycker> ah, det är så bra. bara minen på föräldrarna som sitter i några bilen. Ja, ah, det är så bra. blir ah. Lillunge som sitter åskådare. Mer än det så som sagt Bad Boys 2 efter det med Will Smith och Mar äh, Martin Lawrence, den första Bad Boys filmen. Ja. Sen har vi Batman Forever med Val Kilmer som Batman, Jim Carrey som äh, Gåtan ja, och Tommy Lee Jones som Two-Face. Efter det har vi Braveheart med Mel Gibson. Ooh, nu, nu, nu kommer vi till en nytt skäms, skäms grej. Jag tror att aldrig har sett Braveheart. Ja, men är det rolig eller? Nej, jag är faktiskt. Ja, man... Eller ja, jag, jag, jag hoppas att jag är lite kul men jag är helt seriös på att ja, jag inte har sett Braveheart. Då vet vi vilken film du ska låna mig ikväll. <laughs> Efter det har vi Die Hard Hämningslös. Oh! Den tredje filmen med oh! Bruce Willis där utomlade. Oh, var... Fantastiskt. Mm. Oh. Det är väl den med Simon Says va? Är... Ja, om det är trean. Det, det här är en film jag har sett och jag, jag kan utan till. Det är Simon S-filmen, ja. Efter det så har vi en av våra husgudar, Kevin Smith, Mallrats, oh. släpptes. Som sagt, Mallrats släpptes. Äh, ännu en... Jag vet inte, har du sett den eller inte? Nej, jag har ju inte det. Ja. Alltså, jag älskar ju Kevin Smith för hans lilla oh, oh. podcast äh, Imperium. Du... Ja. Eller vad man nu ska kalla det för, men ja, jag har precis. faktiskt inte sett någon av filmerna, jag har hört att ja. du berättat bland annat och han själv berättat ja, om Ja, jag är ju ett stort fan av Kevin Smiths filmer. Jag har ju nästan alla filmer förutom de nya som jag ska leta upp nu. Och en av mina absoluta favoritfilmer är Jay and Silent Bob eh, Strikes Back. Okej. Okay. Som är en av mina absoluta favoritfilmer med Jason som och Kevin Smith. Eh, det är en av mina favoritfilmer i taget. – Nästa film är Mortal Kombat, den första filmen. – Oh, den har jag sett! – När de men, kommer till ön där och Ja, så, men, så, det, så. men det var stört länge sedan jag såg den, men jag har sett ja, den. – Och det är ju går och allihopa riktigt skönt. – uh, Jag minns fan ingenting som händer i den, måste jag nog säga. – Men jag vet att jag har sett den, just den här filmen när de kliver en, av på ön precis. där. – det minns jag väldigt klart, och jag tror att jag var väldigt för liten för att titta på den igen. Det är Just därför jag kommer ihåg det också. Jag var likadant och sen var jag tvungen att leta upp den när jag kom till ålder. Ja, ja, ja. Och det är ju klassiska... Nej, som, om ni inte har förstått det så är jag extremt älskar Mortal combat. Och jag har många av filmerna och serien Conquest på DVD. Okej. Okay. Så här och sista filmen jag har skrivit upp här då. ...är Waterworld med Kevin Costner. Waterworld? Vad fan är det? Hela världen har täcks med vatten och ah. de åker båt... Har du inte sett? Det är fan Nej, en kultfilm. Den har jag inte heller sett. Ah, men... Det, men det låter ju som super. Det är super men det är kultfilm. <laughs> <laughs> jag inte vad fan hela vatten? Åh, oh, shit! De kommer upp ur marken! Eh, men det Alltså, när jag tänker liksom... Ja... Mortal Kombat, Waterworld och, vad det, Ace Ventura, den galopterande direktiven, rider igen, kom ut samma år. Det är ett ganska bra filmår ändå, måste jag säga. Ja, det kan ja det kan jag hålla med om. Jag, jag, av, alltså, jag, jag vet, när jag var yngre så avgudade jag verkligen den galopterande direktiven. Ja, den är det, Alltså, det, det är ju så bra så att man... Men jag, jag vet, har, vad. förut gillar jag två tvåan mer. Den gamla, men nu har jag börjat gilla ettan mer än vad jag... jag... Den har... jag Den måste försöka sära på dem här nu. ettan är de fina, va? Ja, det är fina amerikanska ja. ja, precis. Och tvåan är. Uh... Shish ah. Chicago Chicago Kikaka! <laughs> Kishkebab. Ah. Köshänkredemption. Kikaka! Gå! Gå! Gå! Gå! Champagne, ch ch ch ch ch ch eller ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch på ch ch ch ch det ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch away. Ja, ch ch ch Nej, det ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch ch Ettan är bäst alltså. Ja, du har tyckt det hela tiden. Ja, jag har faktiskt tyckt det hela tiden. Men, men ju mer jag tänker på det nu när vi pratar om det så... Tvåan har ju riktigt bra stunder alltså. Ja, alltså den har ju många memory. Men alltså grejen, jag såg inte ettan. För, jag såg tvåan först, ah. och det var bra går in innan jag såg ettan. Så då, men, då jag. förstår jag, då förstår jag varför du tycker den är bäst. Det brukar ju vara så ändå, den första filmen man kollar på, även om det är en nummer tre i en serie. Nej, de är väldigt fristående de där två Ja, men nu har jag börjat tycka att ettan ändå med, vad heter hon då, Cox och alla. Den är Cox riktigt alla... Ja, den är riktigt, riktigt bra. Tvåan tycker jag ändå absolut bästa, jag som är lite motornördig. Jag tycker ändå absolut bästa scenerna är, är ju Nej ha när han parkerar första bilen och han voltar in på parkeringen. Jej, kan glöda. Oh, shit. Ah, ja, det är fint. Okej, okay, apropå det, är där var att jag blev slagen av en av zombiesarna och det började blinka rött direkt hela skärmen bara helt. de slår ju sjuk hårt. <gör> ja, de gör ju det. Och då har vi ändå köpt på oss för typ alla pengar vi har. Kanske. Jag vet ja. inte hur mycket pengar jag har kvar. Ja, vi har, ah, har kanske inte mycket pengar kvar. Ja, ändå. Vi har ju kommit få tillbaka. Ja, och ändå så tar det stört lång tid att ha jävla saker och ting. Ja, det är ju, det är ju den. Det är ju den scenen. Mm. Och sen självklart MonsterTracken. <laughs> När han sitter och jämmar där inne. Det hey, gick du upp i en leve Visst. Okay. Visst. Uh, ja, är det själv Men vet du? Mm. Uh, nu måste vi gå tillbaka till staden. Jaha. Våran tid börjar ta slut nu. Ja! Vi har, det har, nu har det gått så lång tid redan? <laughs> vi har nu oh, suttit och oh, spelat oh. i nästan en och en halv timme. Och dra åt helvete. Eh. Ja, nu springer vi tillbaka. Men ska vi dra en liten snabb genomgång sådär då? Absolut. Vi har, jag, har, jag är på level 9. Jag är åtta. Äh, och, och jag är demon hunter nu. Jag har väl egentligen inte gjort... Alltså jag har handlat på med av den första merchenen man kan. Vi ja. har inte hittat någonting typ av värde. Nej, jag hittade precis, det glömde jag säga. Jag hittade en till hand crossbow som var eh, damage 13 istället för 3. Så nu har jag dubbel hand crossbow. Vad säger du, din jävel? Nu... Har du 13 i damage? Nej, alltså den ligger 13 per damage per sekund. Så nu ligger jag på 12,24 i damage. Fuck, du gör mer skada än mig. Ja, det är klart. Det <laughs> as och så säger du ingenting. Du bara bara smyger. Åh oh, nej, det har inte, jag. Tar... Oh, jag, så... jag... Uh... jag jag hade ju tydligen fått en runa till min Magic Missile också. Ja. Fan hade jag glömt att titta den Och till min Ray of Frost. Fonstigt ja, upp... att jag inte <laughs> eller fick man dem på level 9. En av dem fick du nu level 9 har du fått ja. så tidigare. Okay, ja, men uh, men som sagt, det här var ju första avsnittet. Jag hoppas ni som lyssnar tyckte om det. Ja, för det gjorde i alla fall jag och, Nick, och kan jag säga. Eller ja, ja. jag tyckte det här var äh, riktigt kul. Det var riktigt kul. Vi hann döda tre av tre wretched mothers. <laughs> men vi har fortfarande wretched queen in the old ruins kvar. Ja, så att uh, ni som har... Men det har... blir väl nästa <laughs> gång då? Ja, ni som har spelat jävla förut vet ju att uh, då har vi inte kommit särskilt långt. Nej, och vi kör ju som sagt Torment <laughs> uh, sex uh, Men vi har ju gå igenom filmer. Ja. En hel del filmer blir det. Lite serier vi har med dagens battle och lite skvaller inför vad som kommer i framtiden. Ja. Men äh, följ oss på Facebook, NF Game Time mm, och på mm. Twitter, NF Game Time. Om så och ni får se när nästa avsnitt kommer ut, och, ni allt kommer ut, side show och recensioner. Och skriv in mera era funderingar, era idéer, era spel som vi ska spela, allting. Ja, men... men då tackar vi väl för oss för idag. Det tycker jag. Då säger vi tack och godnatt. Chingling!